Ну, чого весь час на язик лізе «Стейнвей» замість «Стейнбек». Хоча на заміточку цю похибку не завадило б взяти. Денебудь в п'єсі притулити, адже хтось із народу може ненароком втелющити. А в залі, якщо трапляються інтелігентні люди, обов'язково буде сміх, он як колись у несмішній загибелі ескадри актор Дальський назвав міноносця стримітельного стромітельним, то нехай вже ці описки стаються з волі драматурга, а не поперек. «Наш Джоне Стейнбетче», – провадив далі Корнійчук, «від усього серця я, як лауреат Державної премії, Хотів би привітати на рідній землі вас, як американського письменника, якому не байдужа доля американських трударів, відлунювалося під мозаїкою спілки письменників. Я хочу бачити, несподівано озвався той, письменника Віктора Некрасова. На жаль, його зараз немає в Києві урвав тоста Корнічук. Ну, звісно. Некрасово йому подавай. Бажан Первомайський його не вдовольнять, хоча я вважаю, що Дикий Мед не згірший за в окопах Сталінграда, хоча і там, і там. Ніде де й близько нема нічого про перемогу нових стратегічних засобів над старими. Він зараз саме в від'їзді у творчому відрядженні збирає матеріал для свого нового роману. Так от я, як голова Верховної Ради України, хотів би підняти цього келих аза. вийшовши з дому. Віктор одразу помітив Сашу Панасюка. Це також був прозаїк, але на перевагу над іншими він був боксером, який провів на рину двісті чотири бої. Перевага ця була дуже зручною для тих, кому він наливав, адже ніяка вже халепа не станеться поруч з такими гіпертрофованими біцепсами. Тільки б помітив, тільки б помітив, мимоволі Віктор уповільнив крок. Боксери мають ще одну перевагу, над простими людьми В них боковий зір Розвинутий досконало І Саша вмить Зафіксував нерішучу І до болю знайому постать В недмінній шкірянці В тих само Непрасованих брюках І з попрасованими вусами Боже, подумав Саша Уяв якого Віктор Поставав як омрійний Граючий тренер це який везун, отак От киряй все життя бозна з ким, і оце лише тепер, бо в кишені затаїлося кілька незапланованих троячок. Дуже хочу бачити Віктора Некрасова, мурмотівщини геть п'яний за океанець. Я, як голова спілки письменників України, хотів би піднести цей келих «За простий американський народ». Не дочекавшись перекладу, Джон Стейнбек урвав промовця, що міг залегко урвати банкета. «Я, як нобелівський лауреат, хотів би запитати вас, де тут можна постять?» – запанувала мовчанка, бо перекладачка знала лише староанглійську мову, яка в нас правувала за сучасну. Тому сленгового зворота не змогла подужити, але репліка була потужною, і оминути її це означало нарватися на Корнічукове прокляття. Що це таке насправді? Вона чудово знала не за художніми творами, і тому благально втупилася в референта з міжнародних питань, якому вона знала там за Богром, доводилося стикатися зі Сленом віч навіть і не лише з ним. Той оцінив репліку високоповажного гостя, але й оком не моргнув, хоча її міг оцінити і хтось із присутніх, тоді вона піде гуляти кабінетами. І може зашкодити кому завгодно, лише не корнійчукові. Тому він вічливо взяв американського прогресивного письменника під лікоть і, виводячи його до пісуару, шепнув Корнійчукові: Знайдіть, будь-що того Віктора Некрасова, і доставте сюди, бо буде скандал. Ще двері не зачинилися за Стенбеком. Як весь актив спілки письменників метнувся на хрещатика, знаючи, що Некрасов, слава Богу, полюбляє ошиватися там. На заповітній лавиці за кінотеатром «Дружба» сиділо двоє подорожніх в літературі.